Pratar lite, så. Ja, ja. Bara sätt, jag pratar så. lite nu. Och det det... ja, jag böjer mig fram mm. lite grann och testar det här. När du pratar så här så kan det bli lite häftig effekt Jag tror det löser <laughs> sig eh, Bra, ska vi köra så? Ja, kör på. Ja. Yes. Nu är du i boksoffan igen, fast nu är du podden igen. Ja, just det. Äntligen en podd. Ja, härligt. Mm. Och, och varmt välkommen igen, då. Mikael pipplöst. Eller igen, det är första gången i podden. Mm. Pila. Pila, just det. Men du, jag tror inte du behöver hänga fram sådär. Vad gör du? Det är kanske lite kul. Ja, men jag är rädd för att inte höra oss. Ja, ja, Men du var lite svag senast. Ja. Nu ska vi, vi, vi rekapitulera nu. Yes. Eh, sen i oktober förra året, 2017, är du kulturchef på Östgötta Media. Stämmer bra. Det betyder att du ansvarar egentligen för, för kulturutbudet i tidningen för Korren, NT, MVT och eh, VT. Det. det stämmer, alldeles utmärkt. Ja. Och vad är kultur då, om vi börjar det ja. enkelt? För mig är det ett jättebrett begrepp. Ja. Jag vill inte ha en snäv eh, inramning där. Utan jag är nog mer populärkulturinriktad- och vill eh, famna hela spektrat, ja. faktiskt. Eh, om, om det är något som jag tycker- är en, skillnaden mot kanske traditionell eh, kultursidor. Och det heter ju också kultur och nöje- om vi ska vara... Ja, vi korrekta. kanske ska vara korrekt det. Ja. Kultur och nöje. Ja. Och alltså det här... och, och, och, och, kultur är ju nöje. Ja, I bästa fall, precis ja, är det. Det, och det mm. låter lite som att det här på något sätt lirar lite med din bakgrund, vilket vi ju bara snabbt. Mm. Vid i Youtube-inskrippet. Ja, alltså, du är ju punkare. Aj, ja, Vi vill ju göra gärna ja, att du är Vi förstår att Jag bärger, ja, är bärger lite så. på det här begreppet. Ja, alltså, vad fan. Jag är 50-plus, liksom. Men det är klart att jag har en bakgrund i den rörelsen. Men jag menar mer liksom, att ja. det inte ska vara så snävt att Nej, absolut. Utan kanske snarare det motsatta. Alltså, så. Men alltså, det du har ju rätt intressant, för att... Om du har den punkiga inställningen. Alltså mm. om du har punken med dig. Mm. För punken var ju, när punken kom i slutet på 70-talet. Mm. Så, så var ju det verkligen. Det var ju verkligen det här. Liksom att, men vad fan, man kan. Man behöver inte ha gått skola Nej, Man behöver till inte kunna noter Man behöver ja. inte kunna spela ens Nej. För, för, att kunna, för Det för att behöver kunna inte spela bra. bra. Nej. Nej. Och det här var ju faktiskt upprinnelsen för väldigt många som har gått vidare och blivit bra. Som, en del har ju hållit så hardcore i de Men det har ju liksom blivit fruktansvärt bra också. Jag, mm. men, jag kommer ihåg när man hängde på musikverket 78. Det var liksom mm. så. Det var en helt. Mm. Det var något helt liksom, fantastiskt Jo men alltså, det, har ju, det har ju präglat alltså, Om du om du skulle ta det liksom, Och se det riktigt seriöst Så, så tror jag inte liksom, Kulturlivet i dag Skulle se likadant ut om, om inte Punken hade kommit Dels för att den födde jättemånga Människor som hållit på med allt Från musik till konst och litteratur Och hela balletten liksom det, det har ju påverkat jättemycket och, och, och nu är det väl liksom lite så här Att jag sitter här Som, ja, om jag nu är, Var någon slags punkare Så, så påverkar det i alla fall mitt liv Jättemycket när det hände Och det har jag ju med mig såklart Men, men ja, jag tror ändå att det, det har påverkat mycket Hur man ser på saker och ting Och, och just lite så där Pröva för fan mm. Se vad som händer Kulturen ska bli punkare Nej, den ska vara, ja Det beror på vad du menar. Det beror blir, blir lite så här jönsigt om man ska säga att det, det ska vara punk. Men jag brukar skoja om det själv också. När jag intervjuar några gamla punker. Mm. <laughs> <laughs> alltså, jag kan tycka det här är ganska intressant för att är du. Alltså, om du läser recensioner och så från, från en, en bildutställning eller en konstutställning. Och så här, då står det nästan alltid så här specifikt var någonstans konstnären har gått i skola. Mm. Dut, dut, dut, dut, dut, dut. Det är samma sak att du är jättenoga när du, när du recenserar en teaterföreställning. Det här är amatörskådespelare. Mm. Alltså, och Den distinktion. Ja, det, men det är ju mm. på något sätt. Att, på det sättet har man ju talat om att det finns ett finrum mm. i, i kulturen. Och, och dit kommer man om man har ett antal betyg. Mm. Mm. Eller hur? Och Så är det. Och, och, och, och det kanske du... Jag vet inte om det är det du menar. Liksom att... Nej men alltså, jag menar kanske... Jag tycker man ska ha respekt för, för liksom den delen också. Att det liksom krävs kanske en viss godning när det gäller saker och ting. Men samtidigt, vårt uppdrag som jag ser det är ju kanske att lyfta fram andra saker också. Alltså jag tycker det är lika intressant att, att hitta några hiphoppare i Skäggetorp som att eh, berätta om att senaste föreställning. Det kan ju vara en lika intressant läsning tycker jag och på sikt kanske också ha större betydelse för vad som kan hända i framtiden. Men du är ju inte journalist, du är ju kulturvetare. Jag är kulturvetare, absolut. Du är Jag är inte ens där heller eftersom ja. jag hoppar av innan. Liksom. Ja, ja, för, för det var ju så, du, du, du berättade det. Ja. Det kan man se i Youtube så kan man se där. Titta gärna. Så, ja, precis. Där, hur du liksom landar in på folkbladet med en ja. ganska kaxig attityd. Så där. Ja. Och, och har det inneburit någonting då? Alltså har du, har du känt att du har liksom fått vara punk- Förstår vad jag menar? Nej, men alltså det har inneburit är väl kanske att man haft med sig någon ja, dels eh, som jag kanske alltid har det i mig på något sätt är att shit är jag bra nog att man måste liksom kompensera upp mm. ja, saker det, och ting tyvärr, eh, och, sen har jag, ju, liksom, jag har ju vidareutbildat mig i jobbet också klart. och gått ja. eh, kurser hit och dit och så här. Men, men det är ju fortfarande så att journalistyrket är ju faktiskt en ett yrke där du kan komma in från olika håll fortfarande. Det finns folkhögskolor, det finns eh, andra, andra sätt liksom. Så det är ju det är ganska många ute i landet som, som kanske inte har gått journalisthögskolan men som fortfarande eh, arbetar som, arbetar journalist. som journalister. Mm. Och du är för väldiga. Ja, jag tror jag kan ge bra mm. perspektiv eh, på mm. något sätt. Fina nya ingångar. Men jag, jag tänker så här också att och Ösköta, media då och NTM-koncernen det är ju väldigt stora koncerner och mm. sen så ska det kokas ner till olika tidningar och på de olika tidningarna så finns det olika avdelningar och där har du då ansvar för en av avdelningarna yeah. Hur mycket har ni kontakt mellan avdelningarna? Är det så att ni liksom slåss för utrymmet mot, alltså ni på mm. kulturen slåss mot sporten och mot, mot Nyheterna och så Eller så Ibland kan det ju vara såhär gräns Dragningar så En nyhet som skulle kunna vara Den skulle kunna gå på kulturen Den skulle kunna gå på allmän nyhetsplats mm. Svenska akademin Ja, det skulle kunna vara överallt Och <laughs> ja, <ingenstans>. precis ja. <laughs> Möjligtvis inte sport <laughs> Jag <laughs> säger inte det, doping Ja, precis Fistfight Ja. <laughs> Nej, men, men det är ju inte ett jättestort problem tycker jag. Det sättet de har i utrymmet ofta bestämt innan att vi vet hur många sidor vi har varje dag och så vidare och så vidare. Så att, och idag så är det dessutom så att vi eh, vi har ju en slags beställarverksamhet från kulturredaktionen. Okay. Mm. Så att vi använder ju hela nyhetsredaktionen för att göra kulturjobben ja ah, ni tar dem till er hjälp? Ja. Mm. Ja, men det är lite nytt sätt att... att det, det är, är, är nytt, det är nytt. Ja. Det har vi bara hållit på med några månader. Än, det låter som en kommun, ställer ja, upp ställer och organisation. Ja, precis. Ja. Det är lite, det är upplägget. Till upphandlar ni mellan de olika avdelningarna och vilka kan mm. göra våra grejer bäst. Så det kan vara en nyhetsreporter som skriver en, äh, en recension? nej. nej recensionerna gör vi inte så med men Nej. alltså allt eh, redaktionella. redaktionella nyhetsmaterialet eller redaktionella reportagen eller de eh, är ju så men samtidigt är det ju massor med eh, nyhetsreportrar om man ska säga så då som eh, vill skriva annat än raka pang på nyheter så på så sätt så har vi fler att välja på idag Mm. Och sen så är det ju de som också är, alltså det är mer eller mindre intressant för, för olika personer och skriva olika saker. Mm. Så att mm. man försöker ju ändå hitta vilka hitta, som har hitta, ja. var. Absolut. Så att man måste ta tillvara på specialintresset hos reportrar också, absolut. Mm. Ni lyssnar på Boksoffan-podden och gäster i dagens program med. Mycket pilblad som är kulturchef på Översjöta Media. Chef är fint också. Ja, jättebra. Ja, Punktigt. Jag, ja. jag har inte så många av chef för <laughs> ja. Men du, jag tänkte så här, om, man, om man skulle ställa några främsta frågor till dig. Mm. Du mm. kan vara lite kul att försöka ring, ringa in dig så här. Va, va, alltså, Vad är din främsta konsertupplevelse all time? Taskig fråga, svårt. På rak arm. Ja. Ja, men du ja, det var inte så där, så att du. Ah, well, så ja, jag ser här. Jag har några stycken ja. Tror jag faktiskt Du var inte på Sex Pistols på Orf I ah, Jag var 13 eller något och Jag, fick, <laughs> inte åka för, inte in. jag fick inte åka för nej, morsan inte, nej, nej. <laughs> Och sen hörde man ju talas om alla raggare Som skulle komma dit Men Jag säger Ebba Grön säger då, eh, 79, Sommaren 79 mm -hmm. eh, Var en otrolig upplevelse mm. Sen lite senare... Varför då? Varför alltså, var... Ja, men det var verkligen så som alltså man hade hoppats att det skulle vara. Man hade ju bara hört talas och ja. hört någon och så. Var var det någonstans? Det var på ett ställe som heter Queens Corner i Norrköping. Okay. Mm. Um, jag tycker det var så häftigt. Första gången såg jag bara... Då var, jag var lika fascinerad över publiken. Mm. Alltså, alltså, att man överlevde. Ja. Eller hur? <laughs> alltså, det, det var ju liksom... Alltså, Kravall är ju liksom grann när jag var publik på det Ja, tiden. men så. Det var ju roligt. Ja, men du hade flera. Ja, sen en konsert som jag kommer ihåg väldigt mm. väl var ett band som hette The Alarm mm. på Draken i Stockholm. Mm. Eh, också en sån här konsert som var så här, shit vad bra. då mm. eh, Sen har jag sett senare. Det, Ja, det pikade för många år sedan. Ja, ja, ja, absolut. Men, men det blir ju det blir lite så där att, att de där grejerna som sätter sig är ju de man upplever tidigt i ja, livet. De kanske ja, lite bara. också. Ja, ja väl ett man håller på att forma som människor också. Ja, jag tror det. Liksom det, det, är det är större inverkan på en ju yngre man är. Ja, kanske. men jag tror det. Men måste jag tänka, du har sett bra saker sedan dess, mm. hoppas jag. Kan vi inte kasta in något mer sådana här ja. främsta? Ja, främsta, främsta läser, mm. då. Ja. Jag, jag gillar ju alltså lite sådana och lite alltså alltså berättelser snarare än mm. en, en form kanske va, som alltså, mm. mera ehm Jag skulle kunna tänka mig Ja, vad heter han? Carlos Ruiz Safon Han som skrev de här Barcelona-böckerna Vet ni? Mm, ja. Vindarna, skugga och allt de där De tycker jag Var svinbra mm. eh, Verkligen om jag, om jag skjuter in en annan fråga helt Apropå ingenting här då. Hur mycket press känner du på dig som kulturchef Att vara tvungen att hålla dig ajour Med, med ett sådant brett mm. fält det, det är ju en svår grej det där, jag hin, man hinner ju inte, jag skulle ju liksom egentligen läsa mera skönlitteratur mm. än vad jag gör och orkar, nu blir det mer att man läser om den mm. Just det eh, Och ibland blir man ju jävligt nyfiken och faktiskt läser på riktigt också Men, men alltså, sen, jag hinner inte läsa så jättemycket. Som Musik jag ska. är ju bättre på det sättet. Det har ju åtminstone Nej. inte riktigt lika till du... att få en uppfattning. Nej, mm. Nej. Alltså, det tar ju rätt lång tid att läsa man... en tjockroman. Liksom. Ja. Man får köra sådana ljudböcker ja. i då. Ja, mm. jag åker ju inte bil Nej, men Jag kan åka tåg och buss Men, men främsta vaxet då Nu kör vi igen Främsta vaxet mm. då? Ja, då säger jag Det är också lite så här med Men jag säger London Calling Den är ja, oöverträffad Ja, det är det faktiskt ja, men Jag kan hålla med det, det, Dessutom tycker jag det är så jävla schysst omslag ja. Det, Stilbildande Ja, ja det är, så här, Pandangen till Elvis omslag, Ja, precis ja, ja, det. Just det, just det. Mm. Ja, det är snyggt Men sen så ja. är men vad, vad, vad snurrar i hörlurarna nu för tiden då? Ja. Är, du liksom, är du fast som jag i 80-talet? Nej, så, så alltså jag för... försöker liksom... När jag, när jag liksom sätter mig ner och fan ska lyssna på... Eh, då kan det ofta bli så att Tom Waits eller ja, sådana där. Ja. ja. <laughs> och så försöker... Ja, Men visst du på det gärna som inte är... <laughs> Kom Men jag jag jag jag, jag är fast i 80-talet. Jag är fortfarande liksom helt besatt av Docent död. Mm. Mm. Mm. Inte okay. Docent, jag tycker att liksom, Docent döda, <laughs> det var som bäst där och Travolta ja, Kids så Laura Larson sen liksom som nej jag ska ju men men jag jag, jag, jag mm. lyssnar väldigt mycket på på liksom den, den det var en väldigt viktig del av mitt liv. Mm. Ja men det gör. Som, som det är klart jag och, Också ofta lyssnar på det gamla som man liksom har men om man ska försöka lyssna på, på nya grejer kommer jag inte på något här bara så här helt mm. apropå men, men man... Samma hurla till exempel tycker jag är mm. bland det bättre svenska som har kommit okay. eh... svenska björnstammen då? Ja, de är roliga, men det är inte riktigt det jag går igång på. Nej. Hur är... Alltså, nu, nu pratar vi nationellt och kanske till och med internationellt och så vidare. Hur är det lokalt då? Alltså, det är kanske svårt för dig att sitta och säga att du har några favoriter och sådär. Men, men tycker du att kulturlivet i stort och musiklivet och litteraturlivet mår bra i Östergötland? Ja, men jag tror att det ändå mår rätt så okej. Okay. Sen finns det ju säkert... Utövare som, som äh, tycker att det saknas jävligt mycket. Jag vet ju till exempel, äh, jag var på det här nypånet i fredags. Ja, just det. Ja. Kulturen i Linköping var ju fråganställningen. Ja, på Babets ja, kafé, stämmer. Ja. Mm. Och jag vet ju liksom att Gaphals har ju haft jätteproblem med att hitta ställen att ordna sina ja. arrangemang på och sådär. Äh, men jag tror också att. I just det här fallet, att, att de har varit så öppet kritiska och liksom vågat säga något så verkar det ändå hända något. man pratar runt lite med folk där efteråt mm. i fredags mm. så, så tror jag ändå att kommunen i Linköping har tagit till sig det och har lite dåligt samvete. Mm. Så det kanske liksom är en snabb boll ja, som ja, är satt Ja, men jag tror, det, jag tror det är så. Eh, och sen, så, sen vet jag inte hur det går med, med skylten, planerna här nere till exempel. Med, ja men det går nog som det ska. Eh, jag vet ja. inte heller exakt när invigningen ska ske, men det är nog till sommaren eller hösten mm. nu 2018. Ja, det vet jag att liksom, konstnärsdelen här i Linköping haft mm. lite synpunkter på att det inte finns tillräckligt med utrymme och sådär. Men det där är ju sån klassisk, eh, klassisk kulturproblem. Vi har ingen lokal ju. Ja. Hur är det att bevaka då nyhetsmässigt? Blir det mycket nägg, så att säga? Ja, det är lätt att det blir mycket nägg. Mm. Eh, jag tycker nog också alltid att det kanske behöver finnas ett visst mått av nägg för mm. att det ska hända saker och ting. Mm. Annars om folk var nöjda skulle det inte hända att jag var ja. dugg, liksom. Eh, men eh, det är klart. Man får ju värdera om det är en neg med men substans. och landa upp ja. kanske lite med... <laughs> och sen, ja. Och det, positiva bilder. Ja, alltså det, det roligaste tycker jag ändå är med, med jobbet som jag har nu. Det är när vi kan berätta om folk som gör spännande saker. Liksom, vad det, mm. det, mm. det är ändå. Och det, det bästa. gör ju folk, eller hur? Jag är lite sådär. Jag kan hålla med dig jag tycker att, så här. Så, som alltså, nöjd ska man inte vara. Det är livsfullt nöjd. Det är hälar och väldigt mm. lite tår på något sätt. Va? Men, men just det där. Liksom att att man tror att någon annan hela tiden ska liksom baka kakan åt den då, då är man lite lost ja om man väntar på att någon ja, om, annan ska sätta igång så är det, det, det är ju som om, om, i en fantastisk värld då hade vi ju önskat att Linköping att det fanns en stor centralt belägen mässhall Just du och jag, ja. Och... ja men alltså, då hade mm. vi kunnat, liksom, vår bokmässa eller vår ja. berättarmässa hade ju kunnat bli mycket, mycket större. Nu är vi ju begränsade till det, men menar, då får vi ju göra det bästa av det alternativt. Det är ju liksom att vi får flytta till Kungsbacka där det finns en sån eller mm. eller Man får liksom lag efter läge. Och jag mm. tycker nog när man träffar folk sådär, man, mellan skål och vägg så, så tycker jag ändå liksom att det är kreativiteten som, som driver på något sätt. Sen är det lätt om man ställer frågan. Mm. Alltså, vad tycker du om ja, det samma djurförsökning? Exakt. Ja, vad att svara på det? Nej men det var ju också lite det som, som eh, gaphalsgrabbarna sa. Vi kommer ju att göra det här oavsett. Precis. Ja. Och det kanske är den inställningen som folk lyssnar till också. Mm. Bara klagandet så slår man ju gärna döra till. Mm. Men om det är någon sorts konstruktivitet bakom mm. så är det ju lättare att få gehör. Mm. Men så kan vi inte snacka om det här med, med Linköping, om elefanten i rummet. om Någon var tvungen att ta steget. Nej men kan vi kan inte prata om det här, den här, alltså det här ständiga rivaliteten mm. mellan Sveriges minsta storstad Norrköping och Sveriges största storstad Linköping. Alldeles där närvarande liksom. mm. frågan. Ja, alltså. Mm. För, för, för där, kan man ju säga, där kan man ju ändå säga att, att, jag vet inte om det är med, med kniven mot strupen men där har ju ändå liksom Östgötta Media eller NTM varit lite föråkare. Ja, alltså, ja, försöker alltså... på något sätt att skotta händiket eller vad det för någonting som är... <här> Vallgraven. <här> ja. nej, men, men visst, och det kanske är av något tvunget att det ja, ja, har ja. blivit så, absolut, men jag tror ändå alltså att acceptansen... Alltså rivaliteten har ju funnits. Det är ju liksom ingen, ingen att sticka under storm med. Och liksom att folk inte kan åka hit och tvärtom och sådär. Men jag, jag, det känns som att det är en grej... En generationsfråga till viss del. Jag tror att för, för kidsen idag så tror jag inte det är... De fattar inte riktigt grejen Det är som sport som vi pratar om här Du är LOC-hardcore LOC-are Handgiven loc Men till exempel I min generation Eftersom LOC fanns ju inte ens När man skulle hålla på ett hockeylag Nej just det, var BK Kent Alltså så att i Norrköping Om man är 40 plus Då håller man ju på Leksand eller Brynäs Eller Färjestad mm. eller något yeah. sånt där Men kidsen kanske liksom Har lättare att tänka ja, Vad är, är, är mitt närmsta Hockeylag? Ja, ja men det är ju LOC Då håller jag väl på dem då mm. Eh, och fotbollen, jag är ju hardcore EFK måste jag ju säga. Ja, du får lov att flika in det också. Vi kanske ska ge Janne en julvänner. Han sitter och tar sig på pannan. Ja, men vi är ju så många. blåa, halstug och halsen. Alltså, har ni tänkt men, ni på vad, vad stiligt Claes Östergren lämnade. Vad gör svenska? du ens här, Janne, i Östergötland? Alltså, så, detta fina landskap som Klos, inte har befläckats. Ja, han julgår där Nej, men. Ja, men det, alltså, för det, ja, men det är ju så, jag tror att om politiker inte tänkte så mycket på detaljer utan tittar mm. på hur ska folk möta varandra mm. och en av de absolut viktigaste sakerna för att folk ska kunna möta varandra det är att infrastrukturen mm. funkar, att det går att ta ett tåg mm. och det går ju nu Ja, det är, skillnad. Nu, eller hur? det är en jävla skillnad tycker jag jämfört med till exempel när jag, när jag pluggade i Linköping om man skulle göra något här eller man skulle åka hit och se någonting Alltså då var man ju tvungen att hitta någonstans att sova. Eller missa hela skiten liksom. mm. Idag kan du ju åka hem vid tre om det är så. Ja. Tre på natten till och med. Ja. Ja. Så, så att där är det... Ja, tre på natten, småbarn småbarnsföräldrar. Jag är inte tre på dag, tycker jag. <grymme> Nej, men alltså, det är ju en, en förutsättning, självklart, för att överhuvudtaget <grymme> ska funka. <grymme> ja, men, ja, men, tror inte det finns ju dagsspelningar också. Matiné. Men det är, är ju något tror. Jag tror det. Plus att det där också liksom... Att, och att, att folk att, faktiskt äh, jobbar på båda ställena. för att kommunikationerna funkar. Ja, annars så skulle ju inte folk... Göra med, Nej, helt och det är det här som är så intressant. Om vi, om vi ska prata storregioner. Ni vet det här snacket om, om, om att Sverige skulle egentligen gå från kenn stycken mm. län till sex stycken regioner. Och där går vi från alltså, det finns en vetenskap som visar på att vi måste vara ett antal. Människor för att det ska finnas ett dragspel mm. Där man bara kan köpa belgiska blåa dragspel liksom. mm. det, det kommer aldrig funka i som Jag vet det trots att det mesta kommer <laughs> det att funka i bokshålland Det har testat det inte Men då finns den här politiken sådär men Det räcker med 133 000 som de ju i Jönköping 133 det räcker för en region Och egentligen är vi en bandregion Jönköping, mm. Mm. Linköping och, och Norrköping det Skulle vara en, en intressant region Internationellt Fatta vilket främt utbud. Mm. Ja precis mm. va mm. Men då måste det funka också Då måste jag kunna åka snabbt i emellan Jag ska bara byta och åka 15 olika Trafiksystem och ge en ursäkt För att jag bryter på en viss dialekt Fick jag det så? Vad du Jag tar inte med Det lite! Diskussionen till en politisk Nej men absolut att det funkar inte där Så funkar ju ingenting, det är en förutsättning som måste finnas där Om vi försöker koppla det där lite grann Till er verklighet då Du rörde ju mellan Norrköping och Linköping först och främst Men kanske även lite mot ja, alla Och ja. runt i länet. Hur funkar det liksom Dagsmässigt sitter du Har du jämnt fördelat så att du varje måndag I Norrköping och tisdag i Linköping och så Dagarna är, har jag inte Men jag, jag sitter ju liksom Två, tre dagar i Norrköping, två, tre dagar i Linköping Så är det så Och situationen? har är det Ja det är ju liksom reporterna på De är liksom fast Ja de är på, på de olika redaktionerna liksom. Mm Mm. Men du skriver inte så mycket tidigare. Ja, det, jag hinner inte skriva så jättemycket Men har en del, en en del skriver jag äh, Grejer Absolut ja. Men äh, jag hinner inte skriva jättemycket tyvärr För jag tycker du skriver rätt bra Ja det tycker jag med faktiskt Så, du, så du borde skriva lite mer Ja Måste du gå hem vid tre jag ja, att Tre jag <laughs> <laughs> På natten Ja så. ja, ja. ja, ja. ja, ja. ja. Ja. Nej men det är ju en balansgång ja, Det är mycket annat pussel. Ja. Ähm. Är det inte ofta så där? Man börjar någonstans i en äh, dröm Och en vilja att skriva Och sen så kommer liksom livet mm. i vägen Jo, lite så kanske Samtidigt äh, När jag, när jag började, började som nyhetschef där så, Då var jag jävligt trött på att skriva Mm. Så det mm. blir, för då hade man, hade man skrivit alltså, varenda dag i ja, 15 år, 20 år. Liksom. Eh, och det är jävligt dränerande också. Mm. Och det är, att skriva med press på sig framförallt. Ja, liksom att det ska, det ska bli något. Det, måste det ska framåt. bli bra, det ska mm. vara liksom. Eh, och sen när man. Har gjort det några gånger så känns det... Är det lätt att det blir så här... Aha, nu är det dem igen eller nu är det den frågan igen. Mm. Så, Säg, att det, så att det krävs liksom... Alltså kan den där, jag kan på. sakna det här jättemycket från när man börjar yrket. Att man, liksom, man kunde få vad som helst för uppdrag. Och man mm. tyckte att det var det absolut roligaste man någonsin hade gjort. Mm. Mm. Mm. Och så blir man lite så här trädligt blasé med åren. Men du, har, har, har, vi, har vi läsare, alltså vi konsumenter, har vi vårt sätt att konsumera nyheter och texter, har det, har det påverkat din bransch? Skriver man på ett annat sätt? Nu mm. är det så här liksom att man, nu har jag tre meningar på mig liksom. Ja, det, att det alltså, kan ju så kan det ju vara. Ja. Eh, det är hönan och ägget eh, diskussion ja men, ja, men alltså det alltså men jag tycker jag hur att man anpassar sig. Tänker du? Ja, att man, alltså, nu måste man. Alltså, mm. Du har det inte lika lång tid ja. på mm. det, mm. det. Det är andra som det som liksom, hela digitaliseringen och liksom, webbtänket har gjort som ändå är positivt tycker jag är att man som skribent ändå måste tänka efter. Liksom, du måste hitta en bra vinkel på där du skriver. Du måste hitta en bra ingång. Alltså om man ska generalisera lite som när man började yrket då kunde ju folk kanske skriva 5000 tecken och du kunde lätt ha tagit bort mm. hälften. Mm. För att det liksom, det fanns inte det där kravet på att textlängd och sådär som det finns idag. Att man måste tänka mer som skrivent idag om du jobbar på en tidning. Hur du liksom skriver din text du Det man alltid funderar på när man liksom slår upp sin, sin, sin, sin papperstidning eller, eller surfar in på webben eller mm. får upp något i telefon. Så, så funderar man så här: Rubriksättaren, vad är det för en människa egentligen? Finns den människan fortfarande? <går> det finns eh, några få. Alltså, tyvärr är det också ett yrke kanske som. Eller en inriktning av yrket som är på väg bort. Eftersom allting ska rationaliseras där Att man ska Man ska ju som reporter idag Du ska ju ha ett eget rubrikförslag Så att den som sen sätter rubriken ändå Snabbt kan se vad det ska handla om Och sådär Och även en egentagen bild Ja det är också ja, Det är lite synd Men så är det Men rubriksättare Kan ju göra underverk Med en artikel mm, Verkligen och där kan jag ju liksom... Har du en favorit? Ja, jag, jag kan säga att min kollega Fredrik ja. Kylberg är faktiskt ja. eh, grym på det. Vi hade ett kulturuppslag för några veckor sedan där alla rubriker var... Bob Hundtitlars och det kunde bara ja, det kunde bara den insatta se Det ja, är inte riktigt. Det är inte någon. skriva läsaren på näsan. Nej ja. Ska vi? Alltså, ska vi försöka binda ihop det här lite grann? Ja. Om vi gör så här då, Vi, vi vill lite grann avsluta med. Vi utgår givetvis ifrån att och uh, att media är bäst på kultur <laughs> i Sverige och kanske <laughs> i Europa. Jag styr upp så. Snicker du taket? Men om du ska ta näst bäst efter er vem, vem tycker du leder utvecklingen på kulturfronten då Oj, uh, i tidningsvärlden? Ja, men då, då, det blir lite så här tråkigt men alltså det, det är ingen matchar idén tycker jag. Mm. Va, vad är det som gör dem bra? Ja, men det är liksom dels att de har de resurser de har de, de skribenter de har och, och ja, utbudet såklart. Mm. De kan ju Välja av raka mm, och sådär. Ja. Men eh, De är lite, lite av en särställning. Eller? Ja, ja, det får man nog säga. Måste man ändå tillstå? Absolut. Ja. Eh, ja, också, det finns ju också läsarunderlag på ett annat sätt. Och de har väl sen. på något sätt ökat upp sin kulturbevakning när alla andra har dragit ner ja, det lite? Mm. Men, alltså det ena överlag tycker jag har ju skruvat upp sig själva de mm. sista fem åren på ett sätt som är väldigt imponerande. Ska vi, ska vi avrunda med en, en blick framåt? Ja! Va? Det, gör det jag tycker det. jag. Liksom. Mm. För då har vi liksom, grävt ner oss i punken fall, och, och, och, <laughs> och, allting. Och så Men om vi, om, vi, om, vi, om, vi liksom, om vi blickar framåt för vi, vi är ju rätt intresserade av det här, det skrivna ordet. Mm. Vi tycker det är jättefascinerande yeah. med, med skrivrobotar. Mm. Alltså det, vad jag har förstått så använder Det är redan det, igång, ja. ja. Gång, inte minst ja. på sportreparat, Sport. liksom Djurgården vann och sen, <gör> så det Just klart. den rubriken tror jag inte har <gör> existerat. Nej, Nej. Alltså, om, man, om, man liksom, om man skulle snacka framtid, då, vad, vad, vad, vad ser du Vad ser du som de stora utmaningarna? Vad ser du som, som det som liksom kommer att wow! Titta i din kristallkula. <gör> ja, titta i min kristallkula, <gör> vad fan ser jag där? Eh lite grumlig. Ja, stark. Ja. Men, <coughs> ja, Men det. Gråstark kan komma till. <laughs> <lite>. <laughs> eh, nej, men alltså... Ja, vad ska man säga? Hur, hur menar ni med... I, i Är det liksom... Det skrivna ordet överlag eller... Ja, du, du, du gör din egen Jag torkning. gör min egen tolkning. Oh. Det kommer alltid att finnas. Eh, det är jag helt övertygad om. Eh, Behovet av att liksom berätta om det som händer där du bor. Liksom. Mm. Att, att människor alltid vill ha den informationen. Och vill läsa om folk som gör saker där du bor. Och verkar och sådär. Så, där. Mm. så det du säger liksom att det lokala kommer fortfarande vara det, det. Det är jag helt övertygad om. Och sen kan det ju vara så att det, det nischas upp jävligt mycket- om man inte, som till exempel mediehus, klarar att tillgodose där nej. hos folk. För då, då, då, då blir det ju liksom någon slags... För det är inte så att alla springer nu i landsorten och tittar på DN och säger, nu ska vi göra här. Nej, nej, nej, det tror jag inte. Men, men, men jag menar, om, det, om inte mediehusen klarar att liksom ge den här bilden, då kommer det ju att bli... liksom som facebook att du bor i din egen bubbla och mm. läser din egen eh, lilla lyssnar på din egen lilla podd eller mm. ja precis och inte mycket på sådant bor det, Vår är det? Ja. Ja. nej men alltså, det, det. nej men alltså så och det, alltså, hela den där bubbelverksamheten är ju väldigt otäckt tycker jag om det är någonting som är, mm. som jag är rädd för rent liksom allmänt så jag det är det. Liksom hur, bara bekräftar hur, våra egna ja, åsikter. Hur, att hur folk låser, man alltså, men åsikter. låser in sig och jag vill inte ha det där. Jag vill bara ha mig själv och det jag tycker här. Mm. Och att du liksom stänger in dig i det där. Det, det är ju den otäcka möjliga ja. utvecklingen. Ja. Sen hoppas man ju att de liksom, pendel ska svänga. Mm. Och att det blir en annan... Ja. Och det kommer ju säkert... Ja. Förr eller senare så gör de väl det, men då är frågan vart är vi då? För jag kan känna så här, jag kan vara helt så, men jag kan känna att man, man, har, man, man har bara tillämpat Toyota-modellen inom, in, inom mycket av media idag. Berätta snabbt om det. Där processen är det viktiga, inte personerna i processen. Eh, och, och då skitsamma vem som gör det, bara det ska göras. Mm. Men, mm. men jag tycker precis tvärtom, när jag öppnar min morgontid eller mina morgontidar. Och säger jag, ah, det här är den här skribenten. Den här har jag följt nu i mm. tio år. Jag gillar henne. Mm. Jag tycker hon skriver bra. Och, och jag fattar när hon skriver det så fattar jag. För jag har varit med i hennes mm. resa så jag förstår mm. vad hon menar med det. Istället för att det står TT. Ja. Eller någon annan. eller mm. Och jag tror där är risken. Att man, att man, blir, att man som mediehus blir mer opersonligt. Det mm. tror jag. Jag tror att vinnarna kommer att vara de mm. som är mm. professionella. Ska vara personligt professionella. Mm. Det, men det är jag. Nej, är det? men jag tror också att det är jätteviktigt Att ha skribenter som folk känner igen Absolut mm. sen, sen måste du ha både och men, men De ska man absolut värna om De namnen så att säga Som, som man vet att folk tycker om att läsa För, för det är som gärna texten var större än byline <laughs> Ja, det <laughs> Det jag. Ska vi sluta där? inte. Vi har, vi har bara textpilar i stort sett så. Ja, just det. Det, det tycker jag är bra Kan vi inte bara prata lite om notiser också För de har ju försvunnit nästan ifrån tidigare det, ju... det kan vara väldigt dråpligt men... Att ja, de är så fantastiskt roliga ja. Alltså det var ju en att man och framförallt fram på landsvårdsblaskor ja, kan det ju har... bli jättekul. Och jag, jag tänker då på, för du pratar om du gillar berättare. En mm. av de stora berättarna som gick bort där för inte så länge sedan var ju Torny Lindgren. Mm. Alltså hans berättar, han har ju den här notisskrivaren ja, det har du något, som, som är helt underbar. Där. Det händer så lite mm. så han hittar ju på ja, egna ja. notiser och de blir, det blir skitbra liksom. Brinnande papper brinner inte längre ja, och så ja, i den ja, stilen. ja. Mm. ja. Nej men det, det, är, ja. och det är klart att och samtidigt så säger vi att vi vill ha djuplodande reportage och så här. Vi vill ju ha vi vill, vi vill ha, ha, ha allt. där. Vi vet inte vad vi vill. Nej, Nej men man vill ha allt men och det, en, en bra tidning har ju både det korta och det långa. Ja. Så är det ju. Äh, och men, sen tycker jag också det här med du, du, du sa också där med att, att man kan ha olika insteg in i kulturen. Det tycker jag också är en, en viktig grej. Liksom mm. det, alltså mm. fin, och, fin och ful kultur mm. Utan Det heter kultur och nöje. Mm. Det tycker jag. Dagens fulkultur kultur är morgondagens fin kultur. Ja, men jag. Så, Bunker var ju verkligen så. så är det. Vet ni vad Cornelius alltså Kanske är Han blev ju aldrig svensk medborgare, men han är en av de som kanske bäst hanterade det svenska språket. Mm. Vet ni vad hans ingång i det svenska språket var? Berätta. Serietinien Fantomen Men mm. alltså det, det, liksom. det är underbart Alltså det säger den hel del Det är Det Motsatsen är ju Theodor Kalifatides Vars ingång var August Strindberg ja, mm. Fast man kan komma från olika håll Det är en bra slutkläm fast Jag skulle säga Fantomen och Strindberg Det är en stor skillnad ja, Okej okay då du, Ska de, vi, ja, precis, de, de gick på gatan som ja, en vanlig man bara, Ja Mikael Pilblad, ja. stort tack för att du tog av din tid tack Och besökte mycket. oss på Boksoffan podden Tack för att vi fick komma hit Lycka till med arbetet Och prenumerera inte på tidningen, gör det nu Just det. det är ju det du går på ut på ja. Och podden ska ni prenumerera mm. på också Ska vi säga så, ska vi runda med nu. Ja det gör vi ja. Säger vi varmt välkomna nästa avsnitt Och tack för idag Boksoffan podden finns Och strömmar laddar ner på ställen Där poddar finns och du, gilla boksoffan på Facebook och häng på hemsidan boksoffan.se för att vi inte missar nästa avsnitt.